Să știți că prima rubrica acestei emisiuni se numește Autobiografia în 20 de secunde. Așa că o să auziți un cronometru, și când începe el să facă tic-tic-tic, vă gândiți ce, ce ați vrea să spuneți, cum v descrie în 20 de secunde, da? Ia să vedem. Autobiografia în 20 de secunde. Sunt medic primar pediatru, am absolvit studiile medicale aici în București, la Facultatea de Medicină și după ce am terminat facultatea, lucrez de 30 de ani anul ăsta în același spital. Se numește Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilui. Și, și au trecut și 20, au trecut de, 20 secunde, de secunde, restul vor afla mai târziu da. puțin. În ultima vreme foarte mulți v-au cunoscut datorită poziției pe care ați luat-o public referitor la, la vaccinuri, la toată nebunia asta, la toată dezbaterea legată de vaccinări. Există în continuare această controversă? Există oameni care susțin că toate vaccinurile fac rău tot timpul tuturor copiilor și asta nu e adevărat. Evident că există efecte adverse după vaccinare Evident că există copii care nu pot fi vaccinați și iarăși evident există o realitate că de când avem vaccinuri speranța medie de viață a crescut și n-au mai existat morți stupide prin boli prevenibile prin vaccinare. De aceea cred că e un subiect care merită discutat, nu cu patimă, nu cu extreme, ci cu dovezi științifice, nu cu păreri răspândind din auzite și lând din bula noastră de contacte, date care sunt un fel sau de altfel și ținând cont de realități. Este de spus că despre vaccinuri știm absolut sigur că au reușit să eradicheze o boală. Variola, care era o boală cu o mortalitate extrem de, în altă, nu mai există. Eu personal am vaccin pentru variolă, l-am pe piciori o cicatrice așa mare, ca o monedă de 50 de bani, dar întrucât de la sfârșitul anilor 70 nu mai există variolă, nu se mai vaccinează antivariolic. Exista speranța că și poliomielita, cealaltă boală îngrozitoare care omora zeci de mii de copii înainte de al doilea război mondial, va putea fi eradicată, încă nu este eradicată, barii considerente epidemiologice și din cauza faptului că în zone de conflict, unde copiii nu apucă să fie vaccinați, unde, datorită sărăciei, nu pot fi respectate reguli stricte de igienă, încă mai există focare de poliomielită. Dar, probabil, cu un efort comun al nostru, al tuturor, al medicilor, al uh, organizațiilor care finanțează uh, non-guvernamental la aceste proiecte, va putea fi eradicată și poliomielita. Deci cam astea sunt uh, realitățile. Eu nu le văd ca fiind uh, niște aspecte controversate, ci numai pur și simplu sunt poziții mai mult sau mai puțin vocale ale unor persoane care au alta agendă. Atât. Dar au o altă agenda pentru că au niște argumente cu care vin să contrazică aceste date științivice sau pur și simplu? Cei mai mulți oponenți extrem de vocali sunt persoane care nu au nicio pregătire medicală. Bine, asta nu le descalifică de la bun început pentru că poți să nu ai pregătire medicală, dar să ai o formare riguroasă, științifică și să poți să-ți exprimi un punct de vedere punctual despre o realitate sau alta. Problema celor care se opun în mod categoric vaccinării este că folosesc jumătăți de adevăr. Exemplu clasic în literatura saxonă se numește cherry picking, adică să culegi numai uh -huh. cireșele care sunt Convin din copac și iau din articole științifice numai acele date care le validează teoriile domniilor lor. Și asta nu e bine pentru un public neavizat care stă și aude că în articolul X profesorul Y a susținut că se întâmplă efectul Z la copilul vaccinat. Trebuie privit contextual lucrurile, trebuie să ne uităm sau, cel puțin eu, asta le recomand părinților care au dubii: să se uite întâi singuri, eu, bineînțeles, îndrumându-i, adică le pot răspunde la orice fel de nedumerire, dar să se uite la o mie de copii care fac boala X și să se uite la o mie de copii care sunt vaccinați cu vaccinul Y. Și după aceea să tragă o concluzie personală. Noi putem vorbi despre situația actuală din România cu rugeola. Rujeola, din septembrie 2016, de când a fost declarată epidemie de rujeolă, a produs peste 18.000 de îmbolnăviri confirmate prin investigații și, din păcate, 64 de decese. E, dacă ne uităm la 18.000 de copii vaccinați, în România de la revoluție încoace, sunt zero decese și în afară de faptul că unii dintre acești copii au dezvoltat ulterior febră, durere la locul local, în fine n-au miciat mâinute, niciunul dintre ei nu a ajuns în situația de a dezvolta encefalită sau insuficiență respiratorie sau bronhopneumonie, sau în fine toate celelalte care au dus la deces. Și nu e numai o chestie românească, există exemple care au fost prezentate de, de mass media, e exemplu e, clasic e, al e, stewardesei de la El Al, care a zburat de la New York la Ben Gurion la e, Tel Aviv și a luat de la un pacient rujeolă, a făcut encefalită, doamnă de 43 de ani, mamă de trei copii, altfel perfect sănătoasă, și care făcuse o singură doză de vaccin în copilărie. Este de spus că pentru a fi protejat de complicațiile rujolei, ar trebui să faci două doze. De aceea, în toate țările din lume, în absolut toate, și în România, și în America, și oriunde, se recomandă cele două doze. Una la un an, un an și un pic, și una la cinci ani. Această doamnă avea o singură doză făcută, pentru că în fine familia adensei venise din altă parte în Israel, și n-au mai făcut Exact. Mm -hmm. e, și acum, ce explicație poți da unor copii, trei copii care au rămas orfani, că mama lor a făcut pojar și a murit? Ce poți să le spui? Nu poți să le spui nimic. Decât măcar că dacă făcea a doua doză de vaccin, nu s-a întâmplat chestia asta. Deci, personal, nu cred că există niciun fel de explicație pe care ar putea să o dau oponenții vaccinării pentru a justifica cei 64 de copii care au murit în România și care, 92% dintre ei, zice Statistica Institutului Național de Sănătate Publică, erau nevaccinați. Fie că erau prea mici și nu au putut fi vaccinați, și asta e o altă poveste, fie că erau nevaccinați și au luat de la un bolnav care ar fi putut fi vaccinat prin vârstă. Pentru că cei mai mulți au luat de la ei de acasă sau de la ei de în colectivitate. Iar cazurile astea pe care le vehiculează cei care sunt împotriva vaccinării, ce e cu ele? Există cazuri ca peste tot? Adică Există. o marjă, nu? De... Da. Nu, trebuie spus că trebuie să avem așteptări rezonabile. Nicio substanță biologică introdusă în corpul uman nu este în 100% de cazuri lipsită de potențiale efecte adverse. Și dacă mâncăm, să spunem, câteva alune și avem alergie la arahide, putem să facem reacția anafilactică, având o cafea da. care era îndulcită cu nu știu ce, aș putea eu ca alergic să nu mă simt foarte bine. Deci tre lucrurile trebuie privite contextual, nici... O substanță de pe lumea asta nu e complet lipsită. N-are de... risc zero. Da, mm -mm. nici apa n-are risc zero. Poate ne facă rău. Da, acum, important este să, unul, să avem așteptări rezonabile și, doi, trebuie să ne sfătuim cu expertul. Adică, degeaba întreb un prieten care știu că e la fel de convins ca și mine de aceleași realități, oricare ar fi ele. Trebuie să mă întreb doctorul de familie. Trebuie să mă uit la un document medical, dintr-o sursă sigură. În condițiile în care noi ne convingem unii pe alții niște bule de asta de comunicare, cum e social media, că afară este noapte, în fine, da, s-ar putea să gândim cu toții că e noapte și atunci să vedem pisicile mult mai negre. Ați avut și dumneavoastră familii care au venit și au spus că nu vor să-și vaccineze copiii? Da, e un fenomen prezent în toate culturile și civilizațiile. Era inerent să se întâmple și la noi chestia asta. Dar aș începe cu elementul optimist. Ei nu sunt foarte mulți. Sunt foarte vocali, dar nu sunt foarte mulți. Dacă este să facem o analiză la rece a motivelor pentru care din 100 de copii nevaccinați, aceștia nu au fost vaccinați, într-o proporție mult mai mică, este atribuibil eșecul vaccinării familiei. Deci nu, nu o spun ca o scuză pentru cei care să opun vaccinării, ci o spun ca o realitate perfectibilă și care este adresată autorităților române. Ele sunt principalul vinovat de 30 de ani încoace, de aprovizionare proastă cu vaccinuri, de trecerea de la un sistem centralizat. Noi doi am făcut vaccinuri la școală. Acum nu-ți mai întâmplă chestia asta. Și unglii și nu le găsești în farmacie. Asta adică, pe de-o parte sau și sunt în familii care nu au veniturile să facă statul, îți garantează dreptul la viață și la sănătate, prin Constituție. Deci statul copilului care nu are nici salariu, nu are niște venituri speciale, ar trebui să îi aducă aceste chestii de profilaxie în mod gratuit. Cum? Prin instituția medicului de familie. Ori, oamenii ăștia am foarte mulți colegi care sunt medici de familie cu formare pediatrie, deci care au mulți copii pe listă și care sunt absolut disperați. Că se duc cu gentuța frigorifică și în loc să primească 35 de vaccinuri de rugeolă rupeolă, ei primesc 3. Cuile dau ei? Probabil că aleg pe cei mai sărmani, 3 din lot. ăla, sau mai știu și eu, care au comorbidități importante și ar putea să moară dacă fac pojar. Dar Asta este o dilemă etică în care nu ar trebui să trăiască niciun medic de familie din România. Ar trebui să aibă vaccinuri câte îi trebuiesc. Și, și... care e care răspunsul la întrebarea de ce nu sunt câte vaccinuri trebuie? Adevărul este că experții și de la Institutul Național de Sănătate Publică și de la Societatea Română de Microbiologie au tot semnalat chestia asta forurilor decizionale care se ocupă de bani. Pentru că noi, doctorii, putem să spunem că în România există niște nișe de copii nevaccinați. Nu mai departe decât în primăvară, doamna ministru mergea undeva în Mehedinți într-o comunitate rurală, în fine, de oameni foarte, foarte săraci, unde exista 1% vaccinare la copii din acea comunitate. Și după ce a fost doamna ministru acolo și, în fine, media semnală este chestia asta, da, au apărut, au apărut vaccinurile. vaccinurile și oamenii, ca dovadă, că oamenii nu aveau nimic cu vaccinarea, imediat 60-70% în copii au fost evaluați la dispensari și când au fost sănătoși, imediat în câteva zile au fost vaccinați. Deci, ca să tragem linia la subiectul ăsta care mie mi se pare așa o falsă discuție, eu cred că dacă statul român ar face ceea ce trebuie să facă de la reglementare până la furnizare, încă aici o altă discuție. Legea vaccinării stă în Parlamentul României recte, în Camera Deputaților, care for decizional, pentru că de Senat a trecut aproape în unanimitate, a cu doi ani jumate, nu a cu două zile. Dar, în fine, politicienii au și agenda lor. E de spus că orice situație unde nu există nicio reglementare generează haos. Asta știm de la economie, de la, la orice, voul, domeniu. orice domeniu. Deci, Orice lege, chiar dacă nu e perfectă, poate fi perfecționată după aia, dar e necesară. Deci, de la reglementare până la aprovizionare, dacă s-ar face niște pași, ar rămâne acei 5% de oponenți absolut fermi care nu vor, nu poți să-i amendezi, poți să-i pedepsești. Asta e o prostie. De... Dar n-am de... avut probleme cu cei care își doresc să facă vaccinul și n-au acces -ar la el. fi într-o comunitate suficient de mulți copii, dacă sunt către 90% cifra experților e 95% dintr-o 100 de copii dacă-ți vaccinați, ceilalți 5% fie că nu pot, fie că nu vor, vor fi protejați și boala dispare în comunitatea aia. Se Să numește prag vaccinal și sub acel prag noi ne aflăm de multă vreme, de 10 ani încoace. În fiecare an, numărul de copii vaccinați în România scade în mod constant. Și asta nu din cauza că nu vor să fie vaccinați, ci pentru că nu există vaccinul făcut obligatoriu. Pe vremea lui Ceaușescu, cum se întâmplă? Adică existau toate aceste vaccinuri? Nu exista lipsă deloc? Eu am făcut aici o discuție cu mei colegi, i-am întrebat, că noi cu toți am făcut la școală da, da, da. vaccinurile, cel puțin rapelul de antirujolix, făcea la clasa 1. I-am întrebat, mai, voi știți vreunul unul din colegii noștri, vreunul singur, care a ajuns în spital după vaccinare sau a murit, sau a întâmplat o chestie îngrozitoare, N-am primit niciun răspuns pozitiv de când întreb chestia asta și o fac de niște ani de zile. Niciunul. Nu există, de pe vremea lui Ceașel, de la Decenii întregi, efecte adverse catastrofale. Asta nu înseamnă că ele nu există. Există în literatură, dar sunt foarte rare. Profesorul Paul Offit, care e părintele vaccinologiei americane, spunea că e mai probabil să te trăznească când mergi de plimbare la mare de 1 mai, decât să mori de reacție anafilactică în urma unui vaccin. Dar am pus aceeași întrebare părinților mei, care au fost la școala primară în perioada interbelică. Și mi-au spus că au avut colegi care au murit de boli ale copilăriei. Deci lucrurile nu sunt chiar atât de simple și de numai în alb și negru. Ele au nuanțe, dar trebuie să discutate clar cu părintele. Și numai după ce ai discutat cu el și le-ai lăsat să reflecteze și nu l-ai presat și iarăși l-ai mai educat un pic și ai mai răspuns, până la urmă toate aceste fake news pot fi demontate. Credeți, mă gândam acum, apropo de, de medici, că era și o încredere foarte mare pe vremea aceea, nu știu, și o stimă, o admirație față de medic, față de preot, față de învățător, care acum mi se pare că e cumva știrbită, poate și din cauza, nu știu, imaginii publice a acestor profesii. Um, cum, cum, să re, cum să reparăm asta? <laughs> mm. E greu să cred că lucrurile pot fi întoarse cum au fost. Percepția socială a unui anumit model de intelectual, mai ales într-o țară pătimașă și latină ca a noastră și ușor superficială, nu cred că se va reîntoarce la ce a fost. Pot într-adevăr să confirm că mergeam cu bunicul pe, pe stradă, în fine, nu era medic, dar n-are importanță. Era preot. Era preot, uh -huh. da. Și lumea scotea pălăria dâncap și ceau bună ziua, părinte. Gesturile astea de minimă curtoazie care vin din spiritul de comunitate... Asta tinde să dispară în contemporaneitate. Suntem din ce în ce mai atomizați, mai izolați, nici în familie nu mai abucăm să vorbim foarte mult, dar păi în comunitate. Cred că lipsa acestor interese sau unei coeziuni în grupuri mai mari ne face să ne gândim punctual când luăm aceste decizii strict în mod egoist, zicem, ok, bun, eu de ce să-mi vaccinez copilul pe că copilul meu acum e sănătos. Scrie că ar putea să întâmple o dată la 10.000 de cazuri să facă... noi i Da, de, de ce să risc eu chestia asta? Pentru că presiunea acestor boli a scăzut semnificativ, părintele se gândește în momentul ăsta numai la riscuri. Se gândește în mod egoist. Nu se gândește că părinte, copilul lui sănătos, dacă face rujeolă și o dă, doamnei, Profesoare de la școală, care tocmai ce are diabet și a trecut într-o decompensare, sau a fost operată de cancer de sân anul trecut, sau mai știu și -o, o omoară pe profa Sau se duce la bunici în vizită, și bunicul a avut acum șase un accident vascular cerebral și face gripă, sau mai știți eu ce aduce nepotul. Mm -hmm. Cum îi explicăm acelui nepot, copilului, ce explicație poate să aibă părintele să îi spună? că decizia lui de părinte egoist a dus la moartea bunicului sau la moartea profei. Că, de fapt, asta este. Legea va veni, din punctul meu de vedere, când va veni, cu niște repere clare despre responsabilități ale statului, ale autorităților, ale finanțelor. Eu așa văd lucrurile. Credeți nu? că, de exemplu, înainte de Revoluție, poate că funcționau toate lucrurile mai bine din punctul ăsta de vedere, pentru că existau niște reguli mai clare și o autoritate, nu știu, și o teamă, poate chiar o frică dar nu face lucrurile incorrect, nu știu. Da, din punctul ăsta de vedere, eu personal sunt mai degrabă adeptul strategiei educaționale de tip uh, carrot and stick, nu numai băț, da, da. încerc să conving uh, oamenii cu îndoielie prezentându-le și beneficiile. Cred că asta ar trebui subliniat și anume faptul că într-o societate în care se respectă niște reguli, Exact ca în trafic, este mult mai puțin probabil să avem accidente. Dacă face fiecare de capul lui, chiar dacă a hotărât aparent în cunoștință de cauză, e posibil să apară accidente pe care le ignoră. Și faptul că le ignoră pentru el sau copilul lui e o chestie, dar când au impact în comunitate, asta nu mai e ok. Chiar și în cazul spitalelor, nu erau cumva organizate diferit și în ceea ce privește pediatria, nu aveați, nu știu, pe da pe clase de copii sau cum pe, se? Vârste. În vremea tinereții mele ca formare profesională, exista Facultatea de Pediatrie. Adică noi am intrat 90 de absolvenți de liceu la facultate, știind că vom fi doctori de copii. Și am avut privilegiul să facem la toate materiile clinice, specialitățile Omonime destinate copilului. Aduc aminte că am fost, de exemplu, la Institutul Marius Nast, ați chemat Spitalul Filaret, pe vremea aceea de boli respiratorii, am făcut la secția de copii, am fost la Spitalul Fundeni, unde am făcut oftalmologie, și am făcut în secția de copii. Am fost la Institutul Oncologic, unde am făcut în secția de copii. Bine, în fiecare din aceste secții am întâlnit niște oameni deosebiți care tratau copiii cu bolile respective, fără a fi neapărat toți pediatrii, dar cert este că s-a creat așa o atmosferă și o emulație care se găsea în toate spitalele de, de copii de pe vremea aceea și știam că vom fi doctori de, de copii. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat la radio cu Andrea Esca la Euro FM Medicul pediatru Mihai Craiu este invitatul meu de astăzi la radio și secțiile de tratare a copiilor erau diferit împărțite, nu? Erau școlari, preșcolari? Da. Cum era, e, care era gândirea? E, criteriu Împărțirii copiilor pe grupe de vârstă venea și din rațiuni epidemiologice. Este de spus că un copil școlar nu se mai îmbolnăvește cu aceeași frecvență de boli infecțioase prevenibile ale primei grupe de vârstă. Unul, că avea vaccinurile făcute până la școală, și al doilea, că un copil foarte mic, din punct de vedere epidemiologic, e periculos pentru ceilalți, pentru că el nu știe să acopere gura când tușește tu sau strănută, are altă mobilitate, e mai puțin cooperant, varsă sau regurgitează cu mai mare frecvență și de aceea în epoca de aur. Da. Spitale de copii erau împărțite în sugari și copii preșcolari și copii școlari. Școlarii erau împărțiți pe două etaje, băieți și fete. Pentru că, în fine, era inconfortabil să examinezi un, un tânăr de 16 mm -hmm. ani dezbrăcat în fața unor fete sau invers. Iar școlarii care erau împărțiți pe, vine, sexe, erau în opoziție cu sugarii care erau împărțiți pe tipuri de boală, adică erau la etajul. Trei în institutul în care lucrezi erau copii cu boli digestive și la etajul 4 erau sugarii cu boli respiratorii, ca să nu te internezi cu diaree, cu rotavirus, să pleci cu bronșiolita acasă. Deci, din punct de vedere epidemiologic, organizarea era foarte bună la momentul respectiv. Și nu era mai logic așa? Adică de ce nu s-a menținut sau de ce nu s-a greu de spus, de ce nu s-a menținut? Probabil că s-a schimbat foarte mult perspectiva asupra îngrijirilor medicale. E de spus că șapte din zece părinți care vin cu copilul la spital se gândesc că vor pleca acasă. Și asta era de anticipat. Știm din țările din vest și din Statele Unite că în acest moment povara îngrijirilor se translatează din mediul spitalicesc către comunitate. te au apărut și servicii de îngrijiri comunitare, de-asta au apărut asistenți speciali care furnizează îngrijiri la domiciliu, nu numai cele paleative, și cele ale bolilor obișnuite. De aceea au luat o dezvoltare foarte mare, în ultimele două decade, compartimentele de primire urgențe. Și noi românii nu avem cultura asta a medicinei de urgență, Ați văzut reclamele de la televizor în care, în fine, toată lumea de la o bătătură până la unul și ce cheamă smurdu sau dorește elicopterul că și-a rupt doamna degetul de la mână, nu de la picior, uh -huh. ca să o aducă de munte jos. Oamenii ăștia chiar ar trebui respectați pentru că este locul unde se muncește 24-7 la o intensitate foarte mare și care reușesc să facă diferența între copilul care ar trebui să rămână în spital, pentru că noi în compartimentul de primiri urgențe de la institut, ținem copiii în medie 3-4 ore, apucăm să avem suficient de multe investigații, apucăm să avem un aspect educațional și să estimăm cât poate familia să-și asume acasă, apucăm să comunicăm în mod rezonabil uneori și cu medicul de familie, dacă nu e noapte sau e weekend, și atunci putem să facem un plan de acțiune scris iar în prezență poate să eliberăm de la spital și rețeta gratuită, adică nu trebuie să mai aducă la medicul de familie. Personal, cred că viitorul va fi mai degrabă al îngrijirilor în comunitate decât în spital și spitale. Cel să puțin, rămână doar urgențele grave sau cazurile casă. chirurgicale și așa mai departe. Ziceți că de 30 de ani sunteți la. Da. La spitalul. Fost Emilie Irza, da. eu știu Emilie Irza de pe vremea acum, când mergeam eu acolo. Pe peste o lună, să fac exact 30 wow. de ani, de când am venit medic secundar, cum sunt actuali rezidenți, prin repartiție republicană, eu am terminat șef de promoție pe țară, da, în fine, eram tot cilard cu de la aia de atunci. Nu, și, nu, și după da, asta de acum. <coughs> Po posibil. Pot să vă spun că țin minte singurul examen unde am luat nou în timpul facultății la profesorul Ursea, o somnitate uh -huh. medicină interne, părintele nefrologiei românești. Și a fost o catastrofă. Da, pentru mine personal a fost așa un fel de, în primul rând că profesorul a făcut niște ochi foarte mari când am venit cu catalogul de cerere de mărire Examenul la profesorul Urțea a fost foarte ciudat. În sensul că, în fine, domnia sa avea un motiv să grăbea atunci și ne-a expediat destul de repede. Evident că un dascăl poate să arate studenților că nu știu. Mi-a picat toate colegele, cu o excepție, și eu am luat șapte. Și eu aveam numai zece până atunci. Pentru mine a fost așa o tragedie. Dar, în primul rând m-am... M-a frustrat, m-a enervat că nu m-a lăsat să spun. M-a întrebat ceva, am răspuns și ce nu-i bine. Și am zis, da, de ce? Răspunsul prost, nu, nu uh -huh. asta îmi trebuie un dascăl. Uh, în fine, uh, m-a primit la mărire, țin minte că acum am început examen de mărire la 9 dimineața și până la 5 după amiaza l-am terminat. <laughs> mi-a dat 9 și mi-a zis că m-am uitat așa urât... Uh, ce vrei să dau 10? Nu, nu, nu, mi mi-a zis 9 la mine, cât 90 la alții și am luat-o ca atare. A, avea, avea simțul umorului profesorului Netacchina, ne spunea diverse. Aveți, chestii. aveți aceeași echipă de, de mulți ani de zile? Lucrați în aceeași echipă? Da. E de spus că mulți din actualii mei colaboratori mi-au fost fie studenți, fie rezidenți. Deci, unul sau obișnui obișnuit cu mine. Eu rezidenților mei le, le spun așa: veți grijă de pacienți și de maestri. Cum vi creșteți, așa i aveți. Deci sunt niște oameni care s-au obișnuit cu mine, sunt oameni care e suficient să uite așa un pic la mine și își dau seama în ce formă sunt atunci. Dar, în același timp, știu că atunci când e chiar serios m-am ridicat, mi-am lăsat lucrurile care le făceam de cercetare sau de parte didactică și vin, implic iar comunicarea cu părinții unui copil într-o situație absolut critică eu o fac, nu-i las palții de spus că în acest moment cred că asta e principala criză în sistemul medical românesc o lipsă de autoritate asumată. Există un model greșit de șef, extrapolat de la politică sau de nu știu de unde, în care cine țipă mai tare și e mai încruntat, ăla e șef. Eu cred că cel mai șef este ăla cine care poate să rezolve el tot. Da. Cine știe răspunsul la problemă. Da, da Dar și... credeți că se lucrează ușor cu dumneavoastră? Greu de spus, cert este că în echipa noastră au plecat foarte puțini în ultimii 10 ani ceea ce înseamnă că sunteți suportabil. Uh, sau că să simtă în siguranță, nu păi Ia să vedem, ia să vedem că poate avem vreun răspuns, ia. Este ușor de lucrat? Știi că ai un sfârșit întotdeauna, că ai de la cine să ai cea mai corectă informație, că niciodată nu ne va lăsa singur și reciproca. E un pic dificil de înțeles, probabil, pentru noile generații, genul ăsta de a lucra într-o echipă. Gândești la fel, acționezi la fel și e mult mai ușor când știi că ai pe cineva alături. Ce credeți că ați învățat cel mai important de la el și nu trebuie neapărat să fie ceva profesional? Am învățat că întotdeauna trebuie să faci ce simți că este bine și de a nu renunța să încerci să faci tot ce poți să vindeci un copil, deși uneori nu e posibil. Și el credeți că a învățat ceva de la dumneavoastră? Ar trebui să-i lui. Nu n-am pus niciodată întrebarea. Ei, o să-i pun am... eu atunci să aflăm. Dar credeți că are ceva, sau vă dați seama care ceva deosebit? Probabil talentul de a comunica cu părinții și cu copiii. Pentru că și asta este un talent până la urmă. Uh -huh. Există medici care sunt extraordinari, dar nu pot comunica nici cu pacientul adult și mai puțin cu pacientul copil. Uh -huh ori la copil, următate din examen, din tratament, din ce vreți dumneavoastră, ține de comunicare. Care este cea mai dragă amintire pe care o aveți, dacă vă gândiți la doctorul Craiu? După o biopsie intestinală, făcută cu foarte mult chin la un copil, încercând să-mi explice care este mecanismul și să-mi arate piesa, mi-a picat piesa pe jos. Adică pe o faianță, Bej, o bucățică de 1 mm de mucoasă intestinală. Evident că nu s-a mai vedea. Noi o căutam în genunchi pe Gresia moment când ne-a surprins șeful și mentorul nostru, domnul doctor Tomescu, și de aici ni se trage denumirea de ei și Petro. <laughs> am, promis da. că, am promis că o să vă da. întreb ce ați învățat noastră de la doamna doctor Justin Stan. Da, iustie e un model de tenacitate. Eu invidiez e un om extrem de organizat și de puternic. Numai asta explică de ce s-a înhămat la poziția de continuator a activității șefului nostru, îi zicem amândoi domnul dr. Tomescu, care în institut a fost părintele compartimentului de genetică clinică și a fost primul medic care a îngrijit copiii cu fibroza chistică, o, o boală genetică foarte gravă și uh, relativ uh, frecventă, nu e atât de rară, și Justina a preluat de la domnul doctor povara asta a îngrijiri unor copii care nu merg foarte bine și care în momentul ăsta sunt suficient de mari încât să meargă în serviciile de pneumologie de adulți. Pentru că pe vremea tinereții noastre toți acești copii mureau mici. Deci Justina cu firea ei ordonată, așa ardelenească, foarte puternică, a făcut realmente un compartiment de referință. De e unul din centrele românești afiliat la rețeaua europeană de fibroză chistică, ceea ce e un motiv de mândrie și pentru Iusti și pentru noi, colegii ei. Credeți că e într-adevăr esențială comunicarea aceasta de care vorbea în relația cu copiii bolnavi? Da. Eu nu mi-am pus problema niciodată așa. Mie personal îmi face plăcere să vorbesc în orice ipostază și mi-a plăcut întotdeauna. Când eram mic în clasele primare, la orile de dezvoltare a vorbirii, trebuia să citim o poveste și să o povestim în fața clasei. E de multe ori o mare barieră emoțională să vorbești în fața unui auditoriu. Mai ales când e peer review, așa să tei care... Mm. au atâta răbdare cât ai și tu, au nivelul de orizont la fel ca al tău adică e foarte greu să-i captezi și să-i ții e, vreau să vă spun că mi-aduc uh, aminte de faptul că citisem uh, povestea uh, nu Mai mai aduceam aminte niște detalii pentru că în fine tot timpul am fost așa mai hiperkinetic și mai seren de la una la alta uh, da uh, și am început să inventez la poveste. <laughs> și ziua următoare, când trebuia colegul meu de bancă, Florin, da, e de spus că Florin Ceabach e unul din geniile matematicii care a lucrat pentru NASA. Pentru, fine, cum v-ați nimerit da, în aceeași clasă? Eram perfect complementari. Era extrem de calm și de profund și de era mai agitat, extrovertit am, am fost pereche foarte bună și în liceu am fost colegi da, Florin e, în fine am o legătură de suflet chiar dacă ne auzim așa odată la doi ani e, trebuia Florin să spună povestea lui și colegii nu, nu, nu vrem să ne spună Mihai mai departe povestea aia. Și, păi, nu a ajuns la sfârșit. Că nu las că inventează el. Și, după, tot trimestrul am povestit eu o poveste așa. Parcă era Marcel prost, în căutarea timpului pierdut. Tot treceam uite că dintr că v-a tot antrenamentul da. acesta. Dar nu vă pierdeți niciodată răbdarea, că cei mici pot fi, la un moment dat, inepuizabili. Și... Cei mici sunt foarte reactivi la ce au în fața lor. Un medic obosit și stresat sau ostil un copil de 2 ani se uită la el și ce nu fleau, și nu poți să-l vezi. Te citește. Exact ca un, nu știu. Cățel, să spună. Nu uh -huh. poți să-l păcălești pe un copil foarte mic. Și aia e pediatria adevărată, de preșcolar. Nou născut și bebelușul, în fine, ține da, mama lui, da. poate fi da. făcut orice. Cu cel mare, dacă reușești să vorbești în limbajul lui, și adevărul că am progresat destul de mult la slangul ăsta al social media, am învățat de la Fimiu, toate prescurtele, că nu știam ce... Pe ce limbă înseamnă, să vorbesc cu copii ăștia? Da, da, da, da. Până la urmă, da, ce să faci, ce să nu faci. Căsăf. Bine să Am înțeles că bună parte din succesul tratamentului face parte și din vectorul cu care livrezi informația. Deci, dacă nu îi spui pe limba lui și la cadența lui, de asta am și dezvoltat programul de social media, Spitalul Virtual de Copii, pentru că am înțeles de la Afimiu, veneam de la spital obosit și Călin își făcea lecțiile. Călin Din... care are câți ani acum? Călin are, merge pe 25 de ani, e în arhitect în Marea treasc. Britanie. Mm -hmm. Da, e, e o persoană foarte specială în familia noastră și pe mine m-am învățat să, să vorbesc cu cei de vârsta lui. Întram în camera lui Călin, Călin se întorcea așa și ziceam pot să te ajut cu ceva? Mi-s rău, da. Deci, am realizat că tinerii de astăzi, adică părinții copiilor pe care mm -hmm. îi îngrijesc, au altă dinamică a comunicării și e mult mai ușor să le trimiți mesaje pe WhatsApp sau pe da, Messenger da, da, da. de să... să -l... cu vorba. Exact. Bun, deci, am învățat de la studenții mei și de la filmul că trebuie să existe niște strategii alternative de comunicare și... Asta a părut foarte ciudat pentru colegii mei la început. Era în ciudatul de serviciu care răspundeam la messenger și la, nu știu, la pacienți. Și după aceea am zis, întrucât adultul în România are niște probleme Există faimosul studiu făcut de Academia Română pe criteriile PISA, care a ridicat suspiciunea că peste 40% din adulții tineri ai României sunt analfabeti funcțional. Sau, în fine, nu, nu punem etichete, dar au dificultăți de înțelegere a comunicării clasice în format Galaxia Gutenberg. Textul da. scris, ne uh -huh. uităm și facem. Acum mai degrabă se uită la un trailer, la partea scurtă, digestul filmului, hotărăz dacă îmi place, așa și cu educația. Și am realizat că un om odată format și fiind pe acest calup de pe repede înainte, poți să îi schimbi sau să-i nuanțezi percepția despre sănătate, boală, vaccinuri, dacă îi o livrezi într-un mod care este acceptabil. Pe care să-l să el. el. Da, și de aici a venit ideea unei comunicări altfel, adică a Spitalului Virtual de Copii, care, în fine, mie personal mi-a venit mânușă aici, ceea ce spunea Deci ce, e, spital? ce e Spitalul Virtual de Copii pentru cei Eu, care ne ascultă? Poate nu e cel mai fericit uh, titlu. Uh, am vrut să zic uh, Spitalul Virtual de Copii pentru că în, în antiteză cu un spital real. Adică uh -huh. el nu furnizează tratamente și diagnostice. El se dorește a fi un spațiu educațional și de conciliere. Dorește să prezinte realități medicale românești spuse în pacienteză, cum zice prietena mea, doctorita Sandra Alexiu, pentru că noi doctorii păcătuim foarte tare prin comunicarea asta într-un limbaj foarte criptic. <laughs> da. da. Eu totdeauna când mă cu un medic le spun, vă rog eu frumos, nu mai spuneți plagă. Nu mai spuneți contuzie Nu știu, spuneți cumva să înțeleagă și omul ăla la televizor Că e o vânătaie da, să Știu știți. că e groaznic pentru că e ca și cum ai vorbi urât Când știi că nu îi se spune așa Dar cum să facem? E, e defensiv Ne apărăm și noi în felul ăsta <laughs> Alt model de autoritate Folosește, nu știu Militarul folosește uniforma Da omul de afaceri, imaginați. succesc. să succes. ne puneți doctorul, la respect cu aceste... Asta arată și un grad de frustrare. Apropo de ce m-ați întrebat, mm -hmm, mai da. acum ceva vreme, doctorul simte că și-a pierdut în ochii populației generale românești un loc pe care el crede că ar merita să-l ocupe. Și pe care Vor, vorbim, merită să-l ocupe, nu crede uh, că ar merita. Trebuie să-l ocupe. Da, nu, nu pot să generalizez pentru că, din păcate, ca în toate profesiile, există și persoane care nu fac nici cinste. cinste și există nici... foarte multe și care să... nu fac cinste, din păcate, și eu cred că aici e problema. Eu, personal, problema. cred că medicii din România nu sunt mai proști decât autostrăzile din România sau decât școala din România sau decât wc de la școlile din România sau decât bugetul României. E, sunt exact cum e în România, cu zone de excelență mult peste nivelul mondial și asta o spun românii mm -hmm. care mm -hmm. sunt în Marea Britanie, vorba lui Fimion, lui Călini, zice, tata, ăștia știu numai paracetamol, indiferent de ce m a dus, băi, am as, respir nu respir greu, nu, ia Franța. paracetamol. <laughs> exact deci așa. medicul român chiar nu este rău. Există, dacă-l cauți și ajungi la medicul cu care ai o chimie de comunicare, de ceva, e imposibil să nu-ți găsești doctorul tău, ceea ce e ceva mai greu în afară. Dar, pe de altă parte, există și persoane blazate, frustrate, cu un spital foarte slab în spate, cu, în fine, cu Tuma asta, Bizantino, cu plicul, de doamna mm -hmm. ministru a inițiat crucea de asta împotriva plicului, am un singur mesaj pentru doamna ministru. Probabil că nu spă lista de prieteni, după ce o să o spun. Pe Facebook. Dar nu așa <laughs> -a să rezolvă. Nu stimulând infracționalitatea cu unul care vine și dă el plicul și a te-am prins că ei își pagă. Nu autoritățile române au făcut ce trebuia făcut, au crescut salariile inclusiv ale medicilor tineri, ar trebui să mai facă și altceva, să crească calitatea dotărilor mediului și a infrastructurii și, și probabil că va dispărea chestia asta de tip otoman cu, știți că toți termene vin de în limbă turcă cu ciubuc peșcheș, și whatever. De fapt asta nu este dacă ar fi să-l extrapolăm la alte profesii, se numește onorariu. Unui om care vine noaptea sau din timpul lui liber sau în weekend, el vine pentru că el crede în forul lui interior că în urma jurământului hipocratic îl leagă ceva și îl face fericit să rezolve ceva. Eu sunt foarte bucuros când reușesc să rezolv un pacient, mai ales unul dificil. Nu sunt genul care fuge de probleme. Dar în același timp, pacientul, când îl refuzi, mi s-a întâmplat. Mai multe ori, în fine, eu sunt notoriu că nu primesc la și nu am primit niciodată, nu acum. Și mă întreabă părinții foarte contrariați, domnul doctor, adică moare copilul așa de rămân cu... Nu, mai întrebați și pe ele alții, că n-am primit de la nimeni. Așa să mai liniștesc. Dar este de spus că există în cultura asta, mai ales la oamenii de o anumită vârstă, da, duc, ideea că dacă nu dai sau dacă nu dacă dai, să, dacă dacă acceptat, înseamnă, înseamnă, înseamnă că, că e foarte rău Da, Dar probabil cu timpul cu, Sper cu timpul să dispară Și cred că așa a fost întotdeauna. Cred că au fost oameni care au acceptat Și oameni care n-au acceptat, nu e o chestie nouă Haideți să ascultăm Mi-ați dat aici o listă de melodii, să știți de, Am ales câte ceva Ozzy Osbourne? Da, hai sper ascultăm. să fie bine Ozzy să, Ați, a, ați Ozzy au, a auzit că a zis că și-a mână un pic <laughs> Mama, nouă, I'm turnă. coming home la radio cu Andreea Esca La Europa FM. Medicul pediatru Mihai Craiu Este invitatul meu de astăzi la radio um, Aveți, nu știu, sunt momente pe care Vă este greu să le depășiți? Chiar dacă vedeți în fiecare zi Tot soiul de, de probleme? Da, sunt Or, orice om, În momentul în care ți-ai pierdut Coarda asta sau umană uhum. și te tăcești, sufletește din momentul respectiv încep să apară pericole pentru pacienții tăi și fenomenul de științific de burnout are ca principală expresie chestia asta că încep să tolerezi suferința sau în fine ceea ce se întâmplă în jurul tău. De asta eu îmi încurajez și colegii mai tineri și asistentele să nu facă monitoarele mai încet sau să oprească alarmele, să nu tragă perdeluțele să te copilul închis acolo. E foarte neobișnuit pentru alte spitale de pediatrie, modul în care lucrăm noi la compartimentul de primiri urgență, care este un mare spațiu deschis cu locul de așteptare cu pereți pictați, cu niște televizoare unde se mai uită copiii la desene animate sau în fine părinții la programe educaționale, cât mai multe și spațiu de tot de mare și de larg, așa. Adică nu e un spațiu convențional închis unde să petrece ceva cu om grijă. Misterios. Da. E de spus că, în fine... La copil, ca să poți să îl faci bine, trebuie să îi adresezi și sufletului și spaimelor lui. De asta, de multe ori, în momentul în care vreau să fac ceva, unui copil fie arăt pe mine, fie pe ursulețul lui ce avem de făcut. Și îi spunem ierte exemplu, am reușit să vaccinez o fetiță de 3 ani și ceva care nu făcuse vaccinul ROR, apropo mm -hmm. de rujiolă, spaime, autism și așa mai departe. FPA mi-a spus direct că Știți, ne-a fost teamă că dacă se întâmplă, să nu știu Și acum am realizat că la trei ani, dacă nu are niciun semn de autism, nici nu mai poate să facă, că nu există autiști care să înceapă la 20 de ani să fie autiști. În fine, astea e alte poveste. Dar copilul când a auzit de vaccin, a zis cum, Mai zis mai repede, nu vreau și s-a dat plecat într-o mare viteză. Bun, am lăsat-o în pace. Dar am folosit de studenții mei care erau la stagiu și am discutat despre vaccinuri și am luat un manechin din acela de resuscitare, un bebeluș de plastic și am arătat da? și discutând cu ei și a venit să se uite și ea că era ca o păpușă așa și le-am spus studenților mei că vaccinurile nu sunt dă pedeapsă o injecție. Asta e altă prostie românească. Da, Mulți da, părinți o injecție, falții, da, sau te duc la doamna doctor să facă o injecție, dar ăsta e foarte rău să ameninți copilul cu o suferință fizică. Cred că cea mai mare amenințare pe care un părinte poate să o aducă în fața copilului, lui este să îi spună te duci acum la tine în cameră și stai acolo până strece.” mama bea o cafea sau mă citesc o carte și tu poți să-ți vergi să vedem când vrei să discutăm sau când vrei să facem împreună ceva, vii, ești în camera. Deci copilul preșcolar, opoziționist, cu cât e mai tare presat și mai ținut cu forța și vă cu atât va țipa mai mult sau va face chestii complet neașteptate, unele chiar agresive. Dacă îl lași în ritmul lui sau eventual îl pedepsește între ghilimele prin ignorare, când numai are public Spectator, un copil care show-off, închide, revine la normal. Da. Și deci fetița noastră a făcut vaccinul Da, fetița a făcut vaccinul și a plecat mulțumind. O chestie neobișnuită pentru România, dar e de spus copiii sunt normali, n-au idei și agende secrete. Pur și simplu era frică dar în momentul în care a văzut că facem pe o, pe o pușă, pe nu știu ce, și n-am mințit-o că nu-i fac. Asta e o altă chestie pe care părintele nu se pregătește cât ar trebui cu un copil cu spaime. În momentul în care i-am spus că nu o să simtă nimic, că nu o să o doare nimic, nu se poate. Injecția face bubă. Eu am făcut injecție și a fost o bubă foarte mare și mi-a arătat de unde îi <cute> să recoltase ceva în da. Și am zis, dar eu îți promit că facem ceva când tu îmi spui că nu mai simți nimic. Există tot felul de plasturi cu anestezice da, locale da, da. știm acum de chirurgia de dermatocosmetică sau de la tatuaje că da. să pot pune substanțe anestezice, pot făcute și improvizații, de tipul să ții un cub de gheață pe locul mm -hmm. unde o să faci și copilul chiar nu simte am, am atins-o după vreo 40-50 de minute de când am pus să, dacă mai simte ceva când o apăs. Și a deci copiii chiar n-au nebunit asta de adult, da, da, că da, se da. închipuie. Deci, spune, da, nu, nu simt nimic. Și bine, copiii sunt ușor distractibile, tage atenția, îi pui un filmuleț, îi o lași să se uite pe tabletă la desenele animate favorite, nu a simțit nimic. Când și-a dat seama că am terminat, atunci s-a încântat un pic, a plâns în știe și a zis, da, tot i a zis, da, nu mă doare. Okay? Do. Deci e foarte important ca unul să fie onest cu copilul și al doilea să încerci să te pui în locul lui. Ținutul cu forța și minciunelile nu ți bune. Să știți că am stat de vorbă și cu Diana Segărceanu, soția fostului fost uită Florin Segărceanu, pentru că știu că îi vedeți copiii și mi-a povestit și ea despre metodele dumneavoastră de, de, con, de a consulta copiii. Cel mai bun om pe care eu, eu îl cunosc. L-a consultat pe Tudor și Tudor era foarte temător de doctori, Deja deci a văzut -se foarte mulți când era mic. Și doctorul Craiu a venit la noi acasă, Tudor s-a ascuns în cadă Și doctorul Craiu l-a consultat în cadă, s-a așezat pe jos în pun lângă el Și până nu i-a câștigat încrederea să-l scoate de acolo ca să-l consulte cum trebuie Au petrecut 45 de minute în baia noastră Tudor stând în cadă și doctorul Craiu stând pe jos în covoraș. Deci ce crezi că are altfel? Are o omenie incredibilă și cred că are, o, are și har, sunt convinsă că are har dar mai mult decât toate, cred că are o mare pricepere, pentru că în ziua de astăzi ai nevoie de foarte multă pricepere. Este, din punctul meu de vedere, un profesionist de desăvârșit. Ce crezi că ar trebui nu știu, să învețe, poate, pediatrii tineri sau alți pediatri din, din ce face doctorul Craiu? Cred că doctorii tineri ar trebui să fie dedicati 100% meserieilor, sincer. Ai un mesaj pe care vrei să-l transmiți pentru că o să te asculte la radio? Aha. Doctorul Craiu știe că îi suntem foarte recunoscători Îl apreciem foarte mult Și o să rămână forever în inima noastră Mai mult decât atât Va rămâne întotdeauna un om cu care ne vom consulta În orice situație care privește sănătatea familiei noastre da. Care este prima scenă pe care o aveți Care vă vine în minte cu dumneavoastră mic? Da Stăteam la... Geam cocoțat într-un pat lângă sobă, în camera bunicilor, la casa parohia, la bunicului meu, evocam mai devreme mm -hmm. că a fost preot, am fost un copil vicios, cât eram mic și după ce au apărut frații mei gemeni, eu aveam trei ani și un pic când au apărut Ovidu și Irina, N-am fost în cea mai mare formă, probabil m-am simțit o competiționată așa emoțională, asta e o altă chestie pe care părinții nu o fac foarte bine. Astinție, nu gestionează. Da, da, nu gestionează grozav, dar în fine, să ne întoarcem și am mers la bunici pentru că mamina era singura persoană care reușea să rezoneze așa non-verbal cu mine, mai ne uitam unul altul, știa vreau și inventa foarte multe chestii de exemplu îmi făcea uh, lapte cald cu cicoare și îmi punea o macaroană în loc de pai că nu existau mm. paie pe vremea o artistă pentru că nu mâncam, mâncam foarte de rău și eu am avut probleme cu amigdale am făcut moldamint, tot felul de chestii și stăteam la geam <sus> pentru că n-aveam voie să ies afară, că așa era atunci și dând Se păcate așa e și acum, când ești bolnav, copilul cu febră nu e închis în casă. Cu ce în cap. Complet, da. E, și stăteam la geam și pe geam erau puse gutuiile din gutuiul din grână și mirosea gutui, am căldură de la sobă și fiind foarte frig, geamurile înghețau pe afară și făceam cu la un bus. cerculeț, cu abur, așa, și mă, mă uitam pe care respectivă afară. Asta e una din primele imagini de copil foarte mic, deci trebuie să fie vreo 4 ani. Dar unde de erau bunicii? La Ciorani, în județul Prahova. Uh -huh. E undeva la jumătatea distanței între ploiești și urziceni, așa, pe orizontală. Da, aveți totuși o gașcă de copii, ieșați pe afară când nu erați bolnav. Da, <laughs> da, da. Dar cel mai tare mă amuza să bântui de unul singur să întâmpla să dispară așa și mai, și mai mare când eram tot de unul singur mă jucam Sunteți un singuratic? Oarecum, da Ce credeți că ați învățat cel mai important de la bunici? Cred că răbdarea e o chestie pe care nepoții o iau de la bunici este... Și probabil că în momentul în care noi o să fim bunici, dacă o să fim bunici, nu o să repetăm greșelile făcute cu proprii copii. E o relație specială care numai în acest interval de peste două generații se întâlnește. Indiferent de, de ce făceam, de cât de negativist unul dintre cei doi bunici reușea să găsească calea de comunicare. În fine, tatăl meu fiind preot, prin natura profesiei, avea răbdare. Mergeam da, cu el la biserică, vă plăcea? Da, da, da, mergeam mm -mm -mm. și țin minte de multele întâlniri cu extremele vieții, că, în fine, fiind singurul preot în comuna respectivă, vedea oamenii de când se nășteau până la ultimul moment. Am rămas cu o singură chestie de la tătunul așa majoră despre oameni. Îmi spunea că îi displacă fanaticii și zice, păi, cum te nu, uite că să roagă, sunt foarte pătrunși, nu? Ce, sunt la aceeași echipă cu tine. Și am zis, nu, Dumnezeu, Dumnezeu nu zice că trebuie să fii stupid. E de, trebuie să crezi e relația ta cu el, nu trebuie să musa la biserică, să te dai cu capul de podele și să nu știu. Așa e comunicarea disfuncțională și acum, apropo, de vaccinuri. Unii cred, cu tărie și calcă în picioare pe toți aia dau îndoiel și invers alții ne fac pe toți asasini și plătiți. <fie> Fanatici și nu știa, sunt da. buni că da. La grădiniță a fost? Da, am fost la grădiniță. Tot acolo sau în, când v-ați întors? M -am, m -am, când m-am întors uh, acasă în București, grădinița era pe strada noastră. Era o, Unde stăteați? În Batra Luminoasă. Uh -huh. uh, era o grădiniță de limbă germană și la frau Lesman am mers cu toții, adică și eu, și Irina, și Ovidiu. A fost prima mea întâlnire cu o limbă și cu o civilizație străină. Și de bun? ordine. E, eram destul de bun la limba germană, pentru că, în fine, mă inventam cu ușurință și... În limba germană e foarte complicat, pentru că sunt cuvintele astea Și oricum e complexe. verbul la final. Da. da. <laughs> <laughs> uh, nu, am uh, un mare respect și o mare admirație pentru cultura germană și care se pare că s-a transmis și la Fimiu, care e un germanofil frumos. Uh, a, aproape fanatic, ca să zic uh -huh. așa. E, apropo de jocurile astea de copii, el întotdeauna era cu, cu nemții și în World of Warcraft și nu știu. <laughs> da, și ține, da, și da, ține da, cu München? Da. E, una peste alta, e de spus că pentru firea asta a mea agitată și vorbitoare, mult, e, întâlnirea cu rigoarea germană a fost un lucru bun. În, apropo de agitat și si neatent, îmi spunea Fra Lesman că am șvain orăn, că am urechi de porc nu <ptit> rít, că n-aud, dat... că n-am... Șvain știam, dar nu știam mai departe. Semnificația e că Că nu ești atent, că ești în, în, în altă parte, mi se întâmplă deseori, că mă punea să reiau povestea sau să spun nu știu ce și nu, nu eram atent. Să știți că eu am vorbit și cu tatăl dumneavoastră și mi-a zis că erați foarte bun. Nu știu ce ziceți acolo, că nu erați atent. Ia să vedeți. Era un copil deosebit. Vreau să vă spun, era mai slăbut așa ca ținută și foarte energic o memorie nemaipomenită i-am dat la grădiniță și de. făcea germana de la trei ani l-am dat după aceea au venit ceilalți doi frați, Irina și cu Ovidiu, când se întorceau de la lecțiile astea de grădiniță ei ce ați învățat și vreo poezie și el și o mai iau așa dar Mihai nu Mihai știa să și povestească în limba germană. La școală a fost excelent tot timpul. Locul întâi și la Mihai Viteazu la fel. În ultimii ani de liceu era preocupat să ducă la medicină. Noi vrem să facă medicină generală Așa. și ne-am dus cu el să le înscriem și n a vrut sub nicio o formă. Nu, eu mă duc la pediatrie. Lasă-mă pediatrie, fă doctor, dacă ca lumea, ce pediatru? Păi ce pediatru nu era doctor ca lumea? De așa credeam noi, mă rog, la limita noastră. În și nu-i somnuit o mică formă și am scris la pediatrie. Și după aia vi s-a părut că a devenit un pediatru bun? Da, mi s-a părut că da, că e priceput, are o vedere și o cultură deosebită care îl ajută. Și o blândețe care îl face foarte sensibil cu copii Ceea ce m-a convins că într-adevăr a fost mai bună ideea lui decât a noastră <laughs> Cu ce da, se opăpă părinții noastre? Uh, am în părinții mei, sunt ingineri chimiști tata a fost și cadru didactic amândoi au formație academică, deci sunt cercetători și întâi s-au gândit uh, să fiți un cercetător serios la... Da, în fine a apărut așa un fel de mic traumatism pentru ei decizia mea în momentul în care era foarte clar că va fi medicină, că o să mă duc la pediatrie dar aș lua istoria un pic dinainte. înainte, de liceu fiind la Mihai Vitazu, cum a spus tata. Deci făceam mate, fizică, intrasem binișori. Fi fiind, cum ar fi, intrasem fost, da, cum a da, fi primul, da. așa. așa. E, și din punct de vedere al Activităților extracurriculare, mergeam la școala de arte plastice, spre deosebire de frații mei care au fost buni la muzică tot timpul și care au făcut lecții de pian, și aveam pian în casă. Mie îmi plăcea foarte mult muzica, dar nu eram bun la interpretat. Eu de la urechile. Cu... Da, era Da, eram bun la desen și la pictură. Și. Ideea generală a formării într-o clasă de mate fizică, cineva care are și abilități de desen, era să fi devenit arhitect. Și eram un grup mai mare care Doreți ne orientam către arhitect. chestia asta. Uh -huh. Bun, e, și s-a întâmplat ceva în clasa a 10-a, cântătul bunicul care m-a crescut, tatăl mamei mele, întrucât tatăl tatălui meu nu l-am apucat decât foarte puțin. A murit, nu aveam eu 3 ani și uh -huh. puțin. În fine, și asta are o explicație, pentru că, în fine, tata a fost al șaptelea copil într-o familie și era diferență foarte mare între, între copii frați. și am apărut uh, și eu târziu, după 11 ani de a părinților mei, bine că ei s-au căsătorit în anii 50, cât erau niște vremuri speciale după război. Da. Uh, și deci bunicul din partea mamei? Bunicul din partea mamei, nu uh, a făcut o complicație postoperatorie, a, în fine, a fost operat undeva în provincie, a intrat în comă și noi ne-am dus că ne așteptam să se sfârșească. Și toată familia, fiind acolo cu veri, cu, în fine, nu s-a trezit în comă, complet neașteptat și a trasat sărgini, sărgini familiei. Da, da, da, tuturor. ci a... Încheiat cu nepoții. Și pe mine m-a chemat și mi-a zis Mihai, tu trebuie să dai la medicină. Și mi dar eu... Eu sunt cu desenul. -a? Da, tu trebuie să dai la medicină. Și am întrebat de ce. Era întrebarea mea agasantă. -a da, indiferent de, Da. Și mi-a zis, zis pentru ca să nu mai moară oameni de geaba. Și asta m-a marcat foarte profund și am stat eu să mă gândesc și am zis... M-am documentat, să știți, în România, mortalitatea adultului la nivelul anilor 70-80 era foarte comparabilă cu cea din vestul Europei. Din vari motive, era mult mai puțină poluare, mânca mult mai puține tâmpenii, nu exista atâta fas, fuce, agresiune, nu era atât multă depresie, în fine, existau o ordine care ne făcea, dar era foarte mare mortalitatea pediatrică și maternă, dar uite, nenorocirile alea de decret și cu uh -huh, lumea. Uh -huh. e, și zis, ok, aici pot să fac o diferență. Și după aia mi-am dat seama că mă amuză foarte tare această relație cu copii și pot să o translatez și într-un act terapeutic. De-aia am ajuns la medicină și m-a ajutat de senatul unul când Anii de început trebuia să facem faimoasele alea caiete de desen la uh -huh. anatomie și așa. Eu făceam trei caiete și le bătădeam și colegilor mei. Da. E, și acum am ajută la studenți. Le desenați? Da, le desenez frecvent. Adevărul este că o imagine bună face cât o mie de cuvinte. Poți să pui oricâte slide-uri acolo la curs. Dacă le areți un pacient, un filmuleț, faci o schemă, faci un desen, e mult mai aproape. În fine, Probabil face parte și din modul în care livrezi informația. Dar mă, mă amuză, îmi face plăcere. Ați desenesc. făcut meditații De... pentru intrarea la facultate? Da, am făcut, am făcut meditații. Am făcut meditații cu un uh, fost student al tatălui meu. Da. Uh, da, era un uh, inginer foarte ordonat înspre lușina mea, nu știu dacă mai trăiește acum, domnul Badiu Senior a făcut meditații cu mine și cu fiul lui actualul profesor Badiu, unul din șefii de clinică de la Spitalul Parhon, la fizică și la chimie. Era important pe vremea respectivă numai antrenamentul pentru că Școala, la un liceu bun, la Lazăr, la viteză, la bălcescu, da. cum da, da. se chema pe vremea, îți asigura, îți asigura aceasta... intrarea la medicină. Chiar să faci făce... școala în școală, noi am avut, măi, cred că pot să o spun cu mândrie absolută și cu siguranță, școala elementară și liceală din era de aur. Realmente producea niște valori. Ca dovadă stau miile de IT-ști, inginerie, medici. medici, care. Da, sunt, sunt 15.000 de medici care au plecat din România, din cu școala făcută pe vremea respectivă. Pe vremea respectivă, da. Și să comparăm acest 15.000 de medici care au plecat oficial și conform Comisia Europene lucrează, uh -huh. Uh -huh. nu fac altceva, trebuie să comparați cu cei 60.000 de medici, excluzând medicii stomatologi, care sunt rămași în țară. 15.000, 60.000, ca să știm de fapt... Care e problema generată de lipsa de speranță, perspective și așa, apropo că nu vorbim numai de salarii, cum spuneam înainte. Haideți să mai luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. La radio cu Andreea Esca, la Europa Sotia Soția dumneavoastră este și eu un medic uh, renumit. Da, Dana cum? e omul de știință al familiei noastre. Da? Cum v-ați cunoscut? Da, a fost interesantă. Prima, prima, prima întâlnire a fost la casa studenților, lângă, în spatele operei, amândoi stăteam să ne luăm biletele de tabără. Și Dana a fost un student foarte bun și ca atare... era în aceeași perioadă în facultate. Da, eu uh -huh. tocmai terminam facultatea și Dana termina anul 2. Deci e o oarecare diferență de vârstă, dar nu, nu asta e problema. Studenții merituoși, pe vremea comunismului, primeau bilete gratuite de tabără. Uh -huh. Și trebuia să mergem la Costinești. Era o Evident. coadă lungă, lungă, lungă acolo... Și când am ajuns în față după două ore de stat la coade, m-am tot uitat așa la o fată frumoasă din fața mea, care se creează câteodată așa o chimie specială. Bun, și am lăsat-o în mod elegant, bă, două ore de așteptare să intre înaintea mea. S-a uitat așa, măsurat de supranjeană, n-a dat prea mulți bani pe mine la prim. Da, e, da, eram un slăbănog înalt, șaten, aproape blonci, cu ochii verzi, bine, am un tip oarecare, e, dar ce a captat-o pe, pe Dana, este. erau cele două mese una lângă alta, unde colegii noștri mai mari de la OASC da, Renă deau biletele, și mi-a um, încerut carnetul de student ca să mă treacă pe aia și așa, a început să răsfăiască carnetul de da, prima pagina, a doua pagina a treia pagina. în fiecare an școlar, universitar era câte o pagină și noi la medicină făceam șase ani uh -huh. atunci și de, -de pagine. Și, la un moment dat, a ridicat capul din carnet și mi-a zis, tu chiar n-ai luat niciun nou toată facultatea? Și mi-a zic, bă, da, unul. Și în momentul ăla, Dana a reacționat. S-a uitat așa peste umăr un pic, s-a uitat în carnet, s-a la mine... Um, a, a fost singura reacție. Nu știu ce am gândit mai departe, dar pot să vă spun ce am gândit eu, că am căutat-o mult. Am aportat unul din colegii care stea la coadă. Da, știu pe care s-a da, da, da, la mine în carne. Da, da, și da, l-a certat după aia. Cum bă spui aiurea? Nu știu ce. Da, a, asta am, râdeam noi ulterior. Da, am așteptat-o anul următor cât eu eram medic secundar, apropo de uh -huh. rezidenții de acum, că noi ne cheamam secundari. E, I-ați făcut aș... curte vreun an, adică? Da, da, am, -a am Deci a fost o la dragoste curte? la prima vedere, da, cumva. Da, da, a fost o, o, o chimie specială, așa, da. Și după aia ați, ați sunat-o sau cum ați... Am, adică am așteptat-o de la cursuri. E, e, e, ați scrie... fost insistent. Da, am fost insistent, pentru că Dana avea un prieten. Atunci am fost uh, coleg de liceu și... Și <coughs> la o parte, normal. <coughs> Bravo. <coughs> da. <coughs> da. <coughs> da. <coughs> da. Deci nu chiar timid. Până... Nu spune neapărat că timid, dar știți, până la coadă e și la fam, că fetele decid până la urmă și în... S-a un loc. O, o, o, o Bun. Acum chiar cu admirație, pentru concurentul meu e profesor la Oxford, adică A. e un tip special, nu-i nu oricine. Da, în fine, glumesc ca acum. Ca toți puști, aveam și o nesiguranțele mele, n-am crezut că Dana va accepta, dar în momentul în care i s-a părut, păi, nu fi gândit asta, trebuie să fie deștept, care da, va da. zice, restul vedem. vedem noi. Știți cum fac fetele, toate zic, ok, băiatul ăsta are niște defecte, mm -hmm. atât după aceea mă strădu, eu să-l schimb. Da, da, da, ceea ce sigur nu se întâmplă așa, da, dar noi da. tot sperăm. Da Dar când, ați, când ați știut că ați vrea să vă și căsătoriți cu ea, adică ce, ce vi s-a... Relativ repede, așa ca povestea anecdotică, de spus că am avut multe prietene, pentru că de ca că toți era, bă, cu ADHD, da, da, da. da. în fine, nu eram foarte committed, A, am avut o, de fapt două prietene care au fost multă da. vreme prieteni, relații, relații mai lungi. Și alte uh, admiratoare, desigur. Dar da? e, am știut că e posibil să trăim împreună, ceea ce am făcut așa, uh -huh. vise, după vreo jumătate de an, adică relativ repede. Și am, adică, ce v-a făcut să credeți asta? Că ce? Ce v-a dat vă seama că ne, ne plac cam aceleași uh -huh. lucruri, adică am invitat-o să mergem la concert la TNU. A fost primul loc unde am ieșit în public împreună. Ceea ce părea destul de neobișnuit pentru generația Atenă, decă da, de nu mergem în club, da. nu mergem la un mm -hmm. concert de, Ceva, știu. rock. Da, rock. E, și s-a părut e, foarte interesant. E, am mers după aia să îi povestesc despre Părerile mele legate de operele de artă la Galeria Națională și așa. Și a zis, a, după ce că e tot ar, văd că e și cult. Am spus povești, am povestia am arătat stele, am zis, asta e ăsta e Orion. Ați ce mai? și ale mele, da. Se pare că a funcționat. Văd că a funcționat, da. Și la câte vreme l-ați avut pe Călin? s a apărut un pic mai târziu, deci noi ne-am căsătorit în 1990, imediat de după Revoluție. Apropo de Revoluție, făcând o paranteză, mi-aduc aminte un aspect foarte haios, în decembrie 89 intuiam că se va întâmpla ceva nasol, pentru că, în fine, părinții mei ca toți adulții normale erau ascultau româns, Europa, asculta Europa, liberă Europa și, liberă, și americii da, da. Ha -ha. și bă, tata a făcut-se facultatea la Timișoara cel puțin prima parte până la o dată afară că n-a vrut să, să facă comunist, uh -huh. în fine e, și asta a fost bine, că așa s-au cunoscut părinții mei că au, a venit tata la București și știam ce s-a întâmplat la Timișoara și atunci am ne zis, să o trimit pe Dana acasă la Ploiești, la soacra mea zis, să plece de aici, că am că s va întâmplat ceva mm. la și pe 19 decembrie, ceva de genul ăsta am dus-o pe Dana la gară cu bagajul și cu o sacoșă în care erau florile de la Cămin, îi în câțiva cactus în fine că am o colecție de cactuși, acum o avem <gătă> împreună <gătă> am apucat uh, să o sui pe Dana în tren cu valiza, lăsând jos uh, și 30 de secunde a durat, pac, au dispărut cactușii. Deci asta cu... <laughs> <laughs> mi-au rămas în cap dar mi-am și imaginat ce față a făcut la care a furat când a desfăcut sau așa așa, a văzut niște și că a, că a dat cu ei de la pământ la propriu țeapă da, da, da, da. <laughs> da. deci asta a fost cu, cu momentul respectiv al începutului nostru de și de, deci pe Călin l a avut pe la după vreo 5 ani de când s-a născut uh -huh. în 95 uh -huh. Călin de jupă, și Călin în sfârșit uite a făcut arhitectură nu? Da. E... Visul dumneavoastră s-a împlinit și așa. Călina avea mână foarte bună de senat de când era mică la grădiniță sau la școala primară, fiind a câștigat un concurs de desen la Muzeul Satului, în care uh -huh pictat el acolo, a făcut și oarecare pregătire formală și am avut aproape certitudinea că va reuși să facă studii în momentul în care am rugat o rudă de-a noastră, în văru cumnatei mele, care fusese profesor la arhitectură și făcea pregătiri cu ii care își doreau, care aspirau să meargă la arhitectură și l-am rugat pe Radu să le evalueze un pic, da. Și Radu ne spui că la rude, bă, prost, facem altceva. Și ne e brânză bună un burduf de câine. Trebuie să muncească mai mult, pentru că din punctul meu de vedere, cred că principala în fine, chestia negativă a generației actuale e că vor e... repede și fără muncă exact. și cu muncă este puțină lipsa de rigoare da. performanța nu folosind slogane de astea primitive, că e 90% transpirație, 10% inspirație da, chiar așa dar e. rigoarea, ordinea da. dincolo de un IQ de 120 nu mai contează cât ești de deștept E suficient de deștept încât să conteze dacă aspiri cu obstinație și muncești pentru performanța respectivă și dacă știi să te descurci și singur. Cred că asta a făcut mm. diferența. Eu inventam cu foarte mare ușurință de-asta colegii în școala primară, băteau joc de mine și mă porecliseră mini-tehnicus. Știți, era o revistă da, da, de-asta de, nu... de copii. Da. Așa. E, pentru că inventam cu ușurință. Și Dana a remarcat chestia asta și acum, mari fiind, discutam. Am zis, păi, de a inventai, că i-am învățat <laughs> pentru examen și mă întrebat cu tare cum este și mi-era să-i spun că nu știu, că vorba aia eram tocilarul care terminasem cu 10 păline eram și inventați unul de pe de ceva. Da, ci inventați ceva și spuneam, băi, dar era atât de plauzibil ce îmi spune, <laughs> că <te -l> verificam <laughs> în carte și vedeam că nu e chiar așa Acum, ca doctor cu părul alb am învățat chestia asta și să uită rezidenții mei la mine, să-mi vine colegii mai tineri și Justina, că de la ea am învățat mm -hmm. apropo de corectiv, nea comunică rămân cu ochii mari așa când spun, nu știu când mă întreabă un părinte, da, le spun: Pot să vă promit că mă voi documenta, ne documentăm împreună, discutăm cu tinerii mai citim amândoi până mâine. Când mă întreabă un coleg mai, dacă nu e o urgență, acum accesul la informație e mult mai facil. Ne avem toate instrumentele astea online, există. Noi treceam la Xerox, tratatele da, da, la alea de anatomie rusești și așa. Acum ai acces. la Indigo. Da, așa e. Um, N-a vrut să facă medicină, Călin, nu? Nu s-a gândit deloc. Uh, N-a vrut, da, să vă spun sincer. Să vă spun sincer, mă bine. Da, cu ambele mâine. Bine că nu vrea. Am, am două motive. Bine, fiind copilul nostru, probabil că a luat de la amândoi determinarea mai sii și talentul meu de a improviza. Mi-a fost frică că nu o să se simtă bine în ghetele lui. Dacă va fi bun... Chisar fide, de va avea presiunea că noi, ca părinții lui, uh -huh. doi universitari, da. fiecare de. Da. E de spus că aici chiar ar fi fost grea comparația cu Dana. Dana e unul din profesorii ai Facultății de Medicină din București, care nu e bun, e genial. Are articole în Nature, a descoperit o genă nouă în epilepsie. E... Chiar, Chiar da, greu, de e, e, greu de concurat. da. <laughs> e, și al doilea, e, firea călinii este ca un lac adânc. Așa e foarte tăcut, spune când are de spus ceva, spune foarte clar cum e toată generația asta de tineri, coerent, articulat, nu bate câmpii. E, da, nu e un neapărat altul, un, da? Comunicator. Da, până uh -huh. un comunicator. Și la medicină... Așa cum zicea și doamna doctor Stan, zicea, Iusti, de multe ori la pediatrie trebuie să faci bine și părintele ca să facă copilul bine. Deci, cred că... A ales ce a ales, se potrivește. Ales bine, da. Mergem la următoarea rubrică, se numește Back to Back. O să ne întoarcem așa, spate în spate. Acum. Încercăm noi. Eu am să încerc o... O să încep o propoziție și dumneavoastră o să o terminați, da? Hai! Back to Back. Numele meu ar putea fi... Nu știu. Sunt? Un om. Arăt ca? O floare. Miros ca? Un cactus. Mă simt ca? Țerbos. Fac un zgomot de? Motocicletă Harley Davidson. <laughs> Am un gust de? Ca Ultima mea realizare a fost? O carte. Aș fi perfect dacă... Aș avea mai multă răbdare. mi rușine de? Rușine altora. Aș mânca oricând? Un pic de fasole bătută. Pentru bani aș face? Nu cred că are un preț. Nu iubesc deloc? Persoanele răutăcioase. Pediatria este? Ce mă face pe mine cel mai bucuros? Gata! Când nu sunteți la spital, cu ce vă ocupați? Aveți hobby-uri? Da, avem abonament la Filarmonica Georgenescu, mergem în fiecare vineri, seara, când este stagiun. Deci de la prima întâlnire ați rămas așa? Da, de fapt aveam abonamentul de la părinții mei, am fost și elev de liceu la concerte și a rămas așa. M mă liniștește foarte mult în momentul în care am un caz grav sau se întâmplă, să mai uh -huh. pierdem cu un pacient, deși e foarte, foarte rar acum în epoca modernă, îmi pun căștile și ascult. Muzică clasică. Da, da mă, mă liniștește foarte mult. Eu, de exemplu, ascult pe Glenn Gould, cântând în Bach, care îmi adună, mordonează uh -huh. gândurile, îmi revin eu la ale mele. Și, în fine... Faceți e... sport? Um, am uh, făcut, acum nu mai fac în mod ordonat, um, îmi plăcea foarte mult să joc basket, deși la Mihai Viteazu exista o redutabilă echipă de basket. Desigur, de... nu mai bună ca cea de la Lazar, da? da. <laughs> um, aveam avem da, da. care au jucat și în de exemplu Roman Obșitaru, cel mai da, înalt sunt român de la vremea era la viteză. Bun, eu eram foarte mic, eram cea mai scundă dintre rezervele echipei, extrem de bătejos, întotdeauna am fost conducător de joc și eram un foarte bun mobilizator de pe margini. Deci am, hai, că mai avem mai 5 minute, mai rezistați că mai stăm în fața. Da, deci am, am făcut basket? am făcut basket și alerg și făceam sărituri. Probabil primul sport care l-am făcut în mod uh, ordonat era triplu salt. Mm. Da. Uh, și acum mergeți pe munte? Vă a, plimbați? Acum merg pe munte când mai mai iau rezidenții mei. Mă gândesc așa cu jena ori, să că e târzie în cauza mea. N-a -n -n -n fost chiar așa. Anul trecut am făcut moldovean împreună cu colegii mei și am fost ce? n-am fost chiar ultimul. Da. <laughs> Da, e o planetă specială mersul pe munte. Încarcă bateriile pentru next whatever timp te-am mers la spital în tensiune. Pentru că vorbim de munte și de iarnă și am mai vorbit de puscăciula pe cap, ce să facă părinții acum că tot vine iarna? Să le împrobodească, să i lase mai... Răspunsul e nuanțat. Evident că nu o să putem să devenim niște scandinavi peste noapte sau să facem cum am văzut eu în tinerețea mea profesională cât am fost în Olanda în cele trei luni de iarnă cât am fost am văzut sute de copii mici eventual fără șosete în picioare pus în scaunel de bicicletă cu cască pe cap, dar cu picioarele goale e chestia culturală. E da. o obișnuință. Păi, noi ne trage curentul, cum zice un amic al meu Vasire Rădulescu a și scris o carte despre trasul curentului. <laughs> da, De la curent ni se trag multe chestii. E de zis că, în principiu, ar trebui ca un copil mic să se obișnuiască în își creează termostatul hipotalamic la o, o anumită setare. Dacă el de mic este legat la picioare, în fofolit ca o armă. dacă are să două Trebuie să la după aia nu mai poate... niște așteptări uh -huh. biologice care nu sunt tocmai benefice. Am o singură comparație plastică. Este de spus că dacă risipești Toată energia pe care o ai ca să bagi lemne în sobă, să încălzești casa, în loc să le bagi în cuptor să gătești, un, un copil care are, face eforturi de adaptare termică, pentru că tot timpul a fost hiper îmbrăcat, hiper nu știu ce? crește discret mai încet, are mai puțină energie și zvâc decât ceilalți. să ne aducem aminte cum eram noi când eram mici, Că nu ți-a da, ți adus de aminte deloc de bucină. ideea asta, să-ți fie frig. Deci copiii, în principiu, ar trebui să fie îmbrăcați corect, adică să ne adaptăm la felul lor. Aia mai jucăuși, mai agitați, mai, să fie mai puțini, aia mai sedentari, poate un pic mai mult, să scoatem sau să punem pe ei în funcție de vreme și să nu anticipăm nimic. Dacă nouă ne e cald în camera în care stăm cu sugarul mic, și ținem la 27 de grade, că e bebelușul, are 3 luni. Asta e contraproductiv. Cum ne e bine nouă în cămașă sau în tricou, așa e bine și sugarului. Dacă îl învățăm la 21 de grade în cameră noaptea, <coughs> va putea să fie îmbrăcat rezonabil, fără 15.000 de căciul și pulover. Cu vaccin? Cum facem? gripal, antigripal, Astea sunt recomandate? Da, e de spus că în... <coughs> societatea asta de tip urban în care interacționăm cu mii de persoane pe zi, în care luăm metrou sau de transport în comun sau ne ducem la aeroport sau în epoca asta de călătorii virusurile gripale pot să ajungă în cele mai diferite locuri. Și este de spus că Că e extrem de mare contagiozitatea, chiar dacă avem grijă să evităm persoane care strănută sau tușesc, sau să ne punem în mod stupid masca la gură, asta nu ne apără de virusul gripal, trebuie să ne gândim întâi dacă facem parte dintr-o anumită grupă la risc. Și grupele la risc sunt seniorii 65+, plus, cei care au boli grave, energizante, nu contează vârsta, dacă ai un diabet, o malignitate, insuficiență renală, sau mai știu și eu ce imunodeficiență. Dacă ești însărcinată sau lăuză, e de spus aici că riscul de complicații și de mortalitate e mult mai mare la femeile... De aceeași vârstă, dacă sunt însărcinate versus păi neînsărcinate. și pot face vaccinul antigripal da, dacă la, sunt însărcinate? În, o, în orice da. trimestru de sarcină. vaccinul antigripal inactivat, adică la injectabil, cu virus complet omorât, este protector atât pentru mamă cât și pentru făt că el primește transplacentar și ajung pe primele șase luni de viață, că după șase luni de viață poate fi vaccinat copilul și e protejat de cei mai buni anticorpi pe care poate să-i aibă. Oia pe care i-a dat mama lui prin placenta. Adică care-s potriviți pentru el. oia care nu-i fac rău. oia care sunt ai lui, din ecologia lui, ca să zic așa. Pentru că e, un copil poate fi vaccinat numai după vârsta de șase luni, la vârste mai mari de șase luni. În principiu, copiii până la cinci ani de gripal. Da, uhum, pot uhum. fi considerați la risc. E, și, și pneumococicul? Că văd că sunt foarte mulți, nu știu, copii de grădiniță de, nu, care au tot felul de da, dar e de spus aici că noi România suntem o nefericită excepție în Uniunea Europeană, până de curând, adică până în urmă cu 2 ani, nu exista în programul național de vaccinare vaccinul antipneumococic. Acum există și copiii foarte mici cu vârstă sub 2 ani ar fi trebuit să-l fi făcut deja, pentru că să face împreună cu vaccinurile de 2 luni și de 4 luni. Și dacă nu l-au făcut? Dacă nu l-au făcut și mai mari, ar fi bine să facă o singură doză, peste vârsta de 2 ani e suficient, o singură doză, dar tip pneumococic. Pneumococul nu e numai un microb care e găzduit de nasul nostru și facem niște muci verzi și așa. E un microb care poate unele din tulpinile de pneumococ să pot descurca singure în corpul nostru, sunt așa numitele tulpini invazive și care n-au nevoie de un ghid ca să ajungă să plece în sângele nostru și să ne facă meningită, septicemie sau pneumonii complicate. Tulpinile invazive sunt purtate în nas și în momentul în care ne întâlnim cu un moment prost, adică facem gripă sau facem altă viroză și sistemul imunie păcălit e atras în altă parte, ca apărare, pac, pneumococul de nas poate să facă niște da Dar se face iarna sau se face vara? Există o anumită perioadă? Va Vaccinarea antipneumococică se face absolut oricând. Nu, nu contează uh -huh. când și este la copilul mai mare suficientă o doză și îl va proteja pe toată prima parte a copilăriei, deci n ai nevoie de rapeluri. Apropo de rapeluri, știți ce vreau să vă întreb? Soțul meu care a crescut în Franța mi-a spus că la un moment dat, nu știu, în jurul vârstei de 30 de ani au fost unele vaccinuri pe care le a repetat. Da. La noi nu, nu uh, există asta? că eu Nu, -am nu auzit. există această cultură, deci în toată societatea vestică, incluzând și Japonia și Australia, da. și, există așa-numita strategie Life Course on Immunizations, adică strategia care se adresează întregii vieți și în momentul de față există și o subsecțiune a Organizației Mondiale a Sănătății, și varianta europeană are această secțiune și fac parte din acest grup de experți în Europa. O să ne întâlnim la Copenhaga în decembrie, la următoarea sesiune. Vaccinarea este o chestie pentru întreaga viață. De ce? Pentru că nu există niciun vaccin care să-ți dea imunitate pentru tot restul vieții. Trebuie să-ți mai reamintești. Este ca învățarea. Și există o schemă? Adică, da, de exemplu, la vârsta da. de 30-40 sau nu știu trebuie să refaci anumite În principiu, vaccine? pentru bolile care au risc foarte mare, aici aș da un singur exemplu, tusea convulsivă, infecția cu bordetela pertussis sau tusea măgărească, cum uh -huh. se zice popular, titlul de anticorpi la adulți scade încet, încet, de așa manieră încât dacă nu facem la 10 ani un rapel, este foarte posibil ca noi, adulții, care avem o simplă răceală cu o tuse ceva mai sâcăitoare, dacă ne întâlnim cu un copil mic, cu un bebeluș, și dăm infecția cu bordetela, acel copil să moară. Pentru că infecțiile cu bordetela pertussis în primele luni de viață sunt aproape invariabil mortale. Deci adultul ce vaccinul ar trebui să repete? A, adultul ar trebui să... Și la ce vârstă? Există o vârstă anume? În, în principiu, adultul tânăr ar trebui o dată la 10 ani, mai ales dacă lucrează într-un spațiu public, dacă e dascăl, dacă mm -hmm. e cadru medical, deci dacă se întâlnește cu mulți copii, cu mulți copii ar trebui ca o dată la 10 ani să facă un booster, el este în programul național, trecut acolo înainte să văcea DT, difterotetanic, uh -huh. acum a apărut și componenta Pertussis. Deci e un vaccin pe care noi l-am făcut, cu toții, în prima copilărie, chiar dacă l-am făcut uh -huh. pe vremea comunismului. Și în fine, pentru persoane foarte, foarte, foarte speriate și precaute, soluția e una simplă, să-și dozeze anticorpii. În momentul în care sunt profesor la școală sau asistentă medicală sau așa și nu are anticorpi, evident că ar putea să achiziționeze boala și să-i facă rău fizic, apropo de exemplu, doamnei care era stuiardă, să-și care a avut bojar și a murit, dar, sau a unei asistente medicale. Singurul mort de rujeolă adult în actuala epidemie de rouine este o asistentă medicală de la Brașov care avea o boală energizantă și care a luat rujolă de la doi frați nevaccinați. Deci, în principiu, dacă nu știm cum suntem cu vaccin, le putem la oricare din laboratoarele private să vezi cum stai să, cu, cu anticorpii cu... față de o anumită boală. Exact, o anumită boală. De o anumită bală mm -hmm. Și de mare relevanță în momentul ăsta în România pare a fi rujeola. Dacă mm -hmm. adulții care lucrează în spații publice și care nu au anticorp de în înțelept ar fi să-și facă un rapel. Mergem la ultima rubrică. Se numește 10 Întrebări Esențiale. 10 Întrebări Esențiale. Ce ați face dacă ați câștiga un milion de euro? Aș călători. Când vă uitați în oglindă, ce vă spuneți? Să am răbdare. <laughs> ce grupă de sânge aveți? A2. Pozitiv. Care este luxul de care nu puteți să vă lipsiți? Să ascult muzica clasică. Dacă ar trebui să păstrați doar trei lucruri din tot ce aveți, ce ați păstra? Lucruri, lucruri? Uh -huh. Un ceas, o carte și un radio sau o, o, o sursă de, de muzică Care este defectul de care v-ar plăcea să scăpați? Să nu mai vorbească gura fără mine <laughs> Sex dimineața sau seara? Oricând Ce ați face dacă ați fi femeie? Greu de spus. Cred că știu să ascult foarte bine și asta m-ar face o femeie atractivă. Care este cea mai nebunească cumpărătură pe care ați făcut-o? O călătorie. Cu cine v-ar plăcea să vă blocați în lift? Cu prietena mea din liceu. <laughs> Doctor Mihai Craiu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Și eu. Și vă doresc putere de muncă, răbdare și cât mai multe cazuri cu final fericit. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM, și vă dau întâlnire sâmbătă viitoare la prânz cu noi povești pentru oameni mari. O să încheiem pe o altă melodie recomandată de domnul doctor Craiu. Ia să vedem. Ce luăm? Queen? Bohemian Rhapsody? La radio con Andrea Esca, la Europa FM.